3 4 Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Holta. Mirëmëngjes. Pa pra. Nuk e nisi rreth kujdave, ku isha këtu. Çfarë kishte? Ato të vogël. Jo, jo, e kam kthyer me letre tani. Po jemi ndihmom pak kam, me 100 lekë. Oh, Më vjen Janë keq shumë me këto të voglat. Ole i ka parat me i ka fjalët me para më zgash. I kam lekë. 2100 lekë vlen kështu. Jo, jo po, orë tre. E kam e do letër. 1100 lekë bën një mirëmgjesi. E kam kaluar Kaish, me euro e pa. 1000 lekë ka qenë 1000 lekë është bër 1100, domethënë. Po, poritë autobusi normal që. Është sigurisht, më sjellja, më sjella kushton që që fi paguat atë. Po s'ka gjë hilli, hilli, sa të shkëndajnë. Do ti hedh atje. Po, po, falnder. <laughs> po edhe të tjerë se dua që të jetë emisioni sa më harmonik do dua të duaj që të ndërveproni edhe mm. me ty jerë, kështu pa që. Patjetër, patjetër. Bëj se vau, dhira. Tani ti pa po paguan kafeën, por atë un paguaj ujin. Lori zënduaj. Lori do të sjellin brioshin. Hajde, dritë dita. Briosh. Briosh. Okej, shumë mirë. Kështu jë, Aldine do na bashohet pa konf, konkluvim jeshë, por deri atyre, deri atyre Olta është në pult miqdashu, kështu që nuk mundin, mund të ndonin çutira. <laughs> po. Pa as i lek... E ke pun tajt më Altinin? E ke pun, shes, pa, ke pun, ba, e ke pun më Altinin. Ma nga trone... Ko... Qatë bëjmë në më? Altinin mund të të shrupbjehë. As i lekës këpërënzirë nga Altinin, da të disë... Sikur se lezuat e grupi <laughs> nuk bëra pazar. Eh? U, u të reguaj <laughs> budët, djelë. Normal. Mm. Mm. Po mësa bëjti ta bëja unë nëllë ta? Ja ka marrë dorën, e thashtë. Nuk këtheve përgjigje dhe thashë. Okej. Okay. Eh po Isha isha live se jamu. Isha live duke intervistuar çdonjë ndoda kur ndodhte ajo dhe nuk nuk ktheja dot përgjigje në të moment. Gjëra më e rëndësishme. Gjëra më e rëndësishme. Isha live nuk ka çështje rëndësishme. E di pra live është i rëndësishëm. Live <laughs> është i rëndësishëm, i vë po, gjë. Sigurisht kishim foto publikisht. A të dashmerencis me sens i siguri për ty. Jo jo jo. Po jo, thashë të bra. Nuk e kuptoj se thua. Po, e thua. Unas asnjë fjalë nuk thash, ti vetë interpreton gjërat. Thesh që live-i është më i rëndësishëm. Ua. Si Je mirë sot Blendi. Ti kthej ato lekët që më dë. Pra pse më dakord. Asnjë nuk fola për rëndimin e çështës. U thash, nuk të nuk përqijesh ato, sepse isha live. Si më thon, nuk përqijesh ato sepse isha në gjum plako. Po nuk do të them se gjumi është më i rëndësishëm apo jo. Jo, asnjë. Ti thijë, eh. Faleminderit, Diri. Ja, hirim kupton më. Gjumi është ilaç për kokën. Aha. Nuk do të flitet për një gjë më të rëndësishme kan për të thënë që është gjumi. Se gjumi, po ke drejtë, po mendoj edhe atë. Është vërtet Lori. Eh, Ës shumë i rodish. Dorsa për mua pushime. Po mund të djatë alternativa Lori. Edhe më i nderuar do dilje. Sa thoshë po flia gjum. Thoshë mm, mund të mund të, a po jo. Po eksplorojë xhunglin. Ë? <laughs> eh? Ku xhunglia mund të jetë? Shoqë klasa, ku diun se çfarë, e ke parasysh? Ose aty është xhungël në kuptimin okay, e fjalës. Po bo, bo. e merr se të duaj, sesa. Neysa. Edhe dëgjoj multa. Nuk flas. Nuk flet më. Atëre. Unë them e ndërpresim programin. Si dush. Jo, e ndërpresim se s'ka kuptim. Më no, mirë e dijo, iqe far, fut një reklam, edhe un po un po dal kthej matanc. Ta prej shonte ja. Po s'ka kuptim. Këtu jemi në një mendje. Okej. Okay. Kthehemi pas van grynë, ne jemi nuk kam më. Uh, të vi Altini. <laughs> Këmbe më er të pakëndshme, dërsitje dhe kruarje. 25% dhe njerëzve preken nga infekcionet mikotike, sidomos frekwentuesi të pishinave dhe saunave, sportistët, diabetikët dhe ata që u dhëtojnë shpesh. Për këmbë gjithmon të fresk të aprovoni fungi spray, formulim unik me vëprim të dy fisht, zhduk bakterit dhe mykun, eliminon erën e pakëndshme, i e pëfreski dhe zbut lëkurën e këmbëve tuaja. Fungi spray, spray për këmbët, gjendet në gjdo farmaci, nga online farm, Ta ta ta ta Mirë më njësit, <laughs> qita, ardhur, në qësi vale që të gjithë, mirës të këri ardhur Kryubin e më qësi në valet e klep FM Në 14, 17 minuta E në ekranin e klep të vësë Po falimin deli tjeri. Mjës, e tjeri E i që në ke Amerikanë e sot Nga njëri uh, vejt Nga, nga gjysma Gë <laughs> të se të me thënë nga gjysma Nga tjetra ka për tja muin njëve Gjysma e së ka gjërë Mirë mirë, dë akord, po të jashurë keme gjysma Gjysma Një sekundë është, di e kishen Um tani është koha që të frymzohemi miqdashur për ditën e sotme. Jerga shprehen, Olta më njëherë pas saj, pasaj do të na pasaj, pasaj. Okay. Okay. Atere, më njëherë pas saj, pastaj do të na frymzoi për Montin. Sot duktur dash, më njëherë pas saj, pastaj. Më njëherë pas saj, pastaj. Okej. Okej. Atëherë shpreha që u ka zgjedhur për sot është nga Franz Kafka dhe është kjo. Okej. Okay. Asgjë nuk mund të jetë më mashtruese yeah. se sa një fotografim. Lungturia është është tje zemrë, jo duke e janë. Fiks. O, okej. Unë kam e fotografia është pasqyre e shpirtit. E kam unë. E keti si shpirtit. Ose që ka barku ma më bardak, alësë. Ndiljë në foto si që ndihë e shpirtërisht. E, është e përdetë, mirë. Okej, varës e si e shikonë. Pra, është e përdetë. Gjithës e si edhe kjo e buku shënë. Pa, farimin derit ojta. Tani kemi edhe një herjer Atere, asë gjë nuk mund të jetë më mashtruese se sa një fotografië. Lumturia është që është jë zemre, jo dukjeja. Fik Rantz kafka Kërë ka si më e ka ditë që do bë hapte Instagrami? Do hapte më më më më më më më më më. Pa, është e vërtet. Facebooku. Mirë, e ra, falim e ndëri. Dijonin dëni, dijonin dëni. Kemi një që tjetër. Mm. Qën dodi? Moti me holë tënë. Kujdes. Parse më drushë. Kë Faleminderit Lori. 21 hmm. gradësh në këto momente, 31. I duhet zili atë. Është maksimale për sot. 31. Qyka ata themi der. 21 është në këtë moment, e 31 është maksimale për sot dhe është super hot. Faleminderit. Faleminderit Hilda. Hilda super hot. Oh. Lori, nuk duhet ta ket zilen kaq herë, të turbo. E <laughs> dihet atë bot. Katë drejtë ka katë drejtë ka heri. Drejt, Po mund e djeri, jo, të ndrojmë ojëri. Ç'ndrojmë. Jepja të kuqen Lorit. Nisojën. Ndryshon vetëm ngjyrën atë. Po. Ajo. Ai vajsh, po jo, jo nuk janë nisoj. Kam përshtatë gjë shumë buta. Jo, po. E. Është më buta. Jo, është mëyra se si se si, si i bie. I bie. Duhet të dish se si ti biesh. Ne. Je, I jeni duke thënë që i kanë rënë më të tjetër. <laughs> unë kam një në shtëpi. Vërtet e ke? Tam. Si juhet. Tring. Zile. Tring. Prandai i buzqesh. Edhe un e ka. Si thonë, është buzqesh, a? Buzqesh. Ka përshtypjen që dora delikate e femrës. Dora delikate Brava e femrës. <laughs> është drejtë, edhe ajo mund të jetë. Dora delikate e femrës. Çfarë tjetër? Kepërnazantaninum jetë për të na. Sot asgjë, e mbarova. Faleminderit. A do të shjej muzikë? Më bëhet të dëgjoj okay. muzikë tani në klubin e jazz-it. Një sekondë, çka thiedh la tia? A çadoti? Ei, çdo në ube. CRX and battersider do coinc Michael Bublé my lana tani shem bëra të zgjedh tani u bën tani unë nuk bëj fare se çat zgjedh vetëm bëj play asa ashtu siç është edhe mos mos e luaj fare okay atë çfarë është bibirex apo e radhas kur e vënë njeriu të zgjelli shumë e vështirë po bra paraliz mm -hmm. futesh në analizë mbeten paralizë Ah, ja veqëni, Dvirax. Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1863, Virginia Perëndimore u bë shteti 35 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1877, kanadezi Alexander Graham Bell instaloi shërbimin e parë telefonik në botë në Hamilton, Ontario. Në vitin 1941, u themelua ushtria e forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1949, erdhi në jetë këngëtari amerikan Lionel Richie. Në vitin 1966, turneu i golfit The US Open u transmetua me ngjyra për herë të parë. Në vitin 1966, doli në treg albumi i grupit The Beatles me titull Yesterday and Today. Në vitin 1986, në Rochester të New Yorkut, kampioni Peter Dow Deswell në regjistrojtë në Libri Ngines pas i hëngri 124 kumbla të thara në 32 sekonda. Në vitin 1991, u bon votimet e buden stangu Gjerman për të zhvendosur krye qytetin nga bon në Berlin. Në vitin 1993, Chicago Bulls fituan kampionatin e tre të radhësi në NBA. Në vitin 1996, policia konfiskojë 10000 akullore të një fabrike në Suzhou në Kin, pasi fëmijët raportuan se shkopin plastik të akulloreve kishin formën e një femre nudo. Në vitin 2003 Semelohet Wikimedia, organizata drejtuese e projekteve të ndryshme krijuar në përpullëthje me Ligjin e Floridas në shtetet e bashkuara, regjistruar në këtë shtetë më 2003 nga njës përtari i Wikipediat Jimbo Wales. Në vitin 2004, Rekjev Gosen fitoj kampionatin e tito 2 US Open Golf në New York. Sot është ditë anë dërkomtare e refugjatve, një ditë për të nderruar guzimin, elasticitetin dhe forcën e tyre e sponsorizuar nga kombet e bashkuara.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 E ditës Midisorës 7 dhe 10 Në klubin e mëgjesit Në klab FM Në një shimt i katë Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? You're ready? Mirë më njësi, mirë se këni ardhur në kryuvin e mjësit, në Klav FM në 104 Edhe në ekranin e klepto vës No, oh, Gjeri Mirë mjësi, gjithve A, tërë mm. Kemi dhe altinim e ne, mirë mjësit altin, mirë se ka ardhur Mirë mjësi, tërë A, tërë Djemë dhe bajs, onë e kam katja në gramën për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Anagrama okay. Okay. në klubin e mëngjesit. Ëh, ëh, ëh, ëh, ëh. Ke bërë një hartë ti? Okay? Kam bërë një hartë. Mhm. Mm Atëre. Janë tre fjalë të vogla që formojnë anagramën tonë. Tam. Le mm -hmm. tre fjalët janë. Në. Liri. Tampa. Po, oh, okay. Yeah. Ne Liri Tampa. Dhe un ieri kam vizatuar një hartë të shtetit Floridas <laughs> në Shtet Bashkuar të Amerikës. Ek e bër. Vetëm Floridan? Po. <laughs> dhe uh, <clears throat> kam Tampa në blu dhe Mayamin për referencë <laughs> në të kuqe. Mhm. <laughs> ne Liri Tampa Tanta. Me që rafjallan, në mm. Tampa Bay, në gjirën e Tampa, në Florida, ka shumë shqiptarë Në Clearwater, që është një qytetë atje në St. Petersburg, gjithashtu Komunitetë shumë madhë, bashkësi shumë madhë shqiptarës që kanë emigruar në Amerikë Edhe kanë qedur lirin atje Edhe lirin për të bërë plarës gjithë vitin Me, me që rafjallan, se përse është në Tampa, mm, në Florida Ne liri, Tampa 06, 27, 22, 22 Do thoshin sa Edhe punojme A jështë diskutohes nuk e, ma, e nuk bejma shumë plash Sa me do njëme Gjithës si Në linit e, po. e Androjmë për ne Liri Tampa Pra ne Liri Tampa Ana grama për ditë në sotme E vështirë duke E vështirë thot i eri Me qita të Unë kam besin të kjo Edhe të ti eri Duket okay, më duket e, nelili, tampa, 0, se, gjetur, 0, 69, se, më se më <f <f e gjitha Okej, shumë mirë Në riri tampa 069 20 70 22 Nëse e keni gjithur 069 20 70 22 E më se po Sikur më delë të Qa kemi 730 e dole ta? E di e di e di Kemi një publicitetë vogël? Ado do t'u lëm me një me një mesazh të vogël publicitar. Edhe menjëherë pas ti. Mm -hmm. Kënga e re nga The Weekend, po? A shëllenka? Yes. A vë ja fus kordon? A shëllenka? Secrets, mbaz 2 sekondash. Edha zemërsie, më vjen keq, por nesër nuk vi dot me pushime me ju. Nuk kam bër as gjë gati. Mos i prish edhe ti pushimet e tua. Eja në Gjambo, tek dhe qëtu, dhe gjej gjithë shka të duhet për verën me qmimet më të mira, si qadra dhe karige plazhi, termus, peshqirë, roba banjo, lodra plazhi, komardare dhe një larmi produktesh për një verë perfekte. Gjambo, shio verën. Oh Halo halo mm -hmm. mirë së vini në Ardërd në klubin e mëngjesit në valët e klubit e femrë në 104 edhe në ekranin e klub televizion të mëngjesit më mirë ngjese të gjitha mirë ngjesi jeri mirë ngjesi edhe oltës altinit lorit e kështu me radhë të gjithëve këtu në klubin e mëngjesit ëm po zgjem video jeri që ka që kishte hedhur diku shumë facebook ëh na kishte bëndë me Momentin kur Despacido A mund da të gjejë malgjini, kemi dhe me RMS është momentin kur Despacido Filon në radio Edhe janë dy tipa Dukët që janë Në azin doshtë, adiku Edhe, ja, ja së që do Igi Azalia here And you can read this thing too 119.4, Crank FM The station where one Uj, më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m LITO! LITO! LITO! ESPACITO! LITO! LITO! Eh? That's a good idea. That's a good idea. It's a rhythm. It's a rhythm. Okay. I'm going to play a play with you. What's your point? Mm -hmm. Me që në rëfjallën në Florida, mi që nashur Despacito e këmdojnë në godxamë më mire dhe këmdojnë në godxamë më letë Sepse Florida ka edhe shumë latin mm -hmm. Emri bëndit është Florida Vendi lullësuar um, Edhe ne liri Tampa Ne liri Tampa është anagrama i onë për ditë në sotme Ne liri Tampa 069 2722 069 2722 Për adha gjithuan mundohen pak Dani më jesëta zgjidhni anagramën. Nëse e ridi e vendosni këto gërmat, N, e, l, i, r, i, t, a, m, p,a do të formoni një fjalë që ka kuptim. Mhm. Mm në gjuhën shqipe. Patjetër. Dallëhëh përdoret. Dallëhëh duhet në fakt. Pam. Apo jo. Zero. Shumë e vërtetë. Sigurisht që duhet. Po. Kështu mm -hmm. që mendoj se do të kemi ndihmuar. Mm -hmm. La la la la la la la la. Po ha. Kto La më di që ne ndihem gjordopak. Jo. Ai që më bën më pak. Unë e bëra pushim. Të hiqim dorë të gjithë. E kemi fik. Televizorin. Është vërtetë? Harxojm dritën. Harxojm dritën atëu. T'pagojm shumë në fund të muajit edhe po kursem pak. E kuptoj. Lëm ndezur vetëm dushin. Po shumë mirë. Problemat rrisën? Nisë në nis nis moment dorë që fillon me dorë. Me dorë, me dorë. Me dorë <gibyre> Edhe unë me dorë Byre ku ne pjekim në djelë eh. E kështu e shërë Ja, byre ku <gibyre> <gibyre> <S -tabu>. ne <gibyre> pjekim në djelë Sa mirë, me solar i thonë Pa hmm. Wow Nuk i dija, Olta Që i gjithë ka i gjithë avansuar Mendojë e zishtë akon më këshumë Me satë që me gjona Pa hajte mo E, ka të vjetër Olta ka hapur dhe nismën Që është thurje, kursimi i vyrë Thurje <giby> Nisë ma thurje kërësim i vyër Vetëm lahën i mos hanë Po <gjohet> për të të larë, apo? A du të sheshe, të shatër vanë Po për, jo, jo, për të larë, të thash nuk e <gjohet> fikë dushin fik... ja, ja. Nuk, a, Jo jo, ja, aty nuk kërështu Aty nuk kërështu Jemi të një pangrën kam për të larën A kam një gjithmonoj, ndezë dhe pompën herë pas herë A kam një shpenzima të pompën E më mirë, mirë ta një mjatë Mjatë folën për pompën të ndësë është P E ishte Erdogan i djenë në televizor Moravesh, po? Kështë a ti. Kishte dal në Top Channel, kishte, kishte dhe një intervjist për... O? Oh? Uh... Unë pashtë reklamë, në parë. Kushtë i ra ziles? Kushtë i ra jo, jo, ziles? Uh, Follet ti. Kushtë i ra ziles? Kushtë i ra ziles? Unë nuk e ti gjova zile. Parha <laughs> me në vila! E jo, nuk ishte zile, jo. Asë një, asë në sirash. <laughs> nuk ishte zile, jo? Reshti i parë në këmë. Jeri. Rreshin e par të tonkum. E kam botuar Eliri me ziten të thënë. Rresht i par. Dobë të gje Daniel Erdogan në televizor, mm. po, edhe kishte dhënë një intervistë për për Saul Dimbala, po. Zotin Sokol Balla. Edhe gjatë bisedës në Top Story, presidenti Erdogan ka folur për forcat që duan të destabilizojnë Shqipërinë. Dhe për mes destabilizimit Shqipërisë duan të destabilizojnë Balkanin mm -hmm. Por a i ka pranemuruar se Turqia nuk do të lejoj këtë gjë Tash i erashon Vërë të rrëfër Jo, dhe jo, dhe. jo, nuk dhe fjale, të shi erash për ta uh, Turqia nuk do të lejoj Për ta në bështetër Amen Kështë të thosë se E i ljumë tërdo me thëmë Po e di Më falë po, Si po e di Po e di U më të pjesë A i a po e si A i pa a po si e më nësë atëri Po pra, po e amë Po nuk e ditë se dhash po e di Nuk e kërëm pasë nga emoci Nia A më të abëdëon ljumë <laughs> tërim Time se Po më të abërsh Parim nërët Xuxë Xuxë Presidenti Turkbra ka folur për gjithë raportin special që kanë me politikën shqiptare. Ëh. Mm -hmm. Raportin special që Shqipëria ka me Turqinë, edhe mm -hmm. Turqia me Shqipërinë etj etj etj dhe ka thënë që Turqia është investitor shumë i fuqishëm në Shqipëri. Ëh. Mm -hmm. Madje më madh, i madh sa i Bashkimi Evropian. Si më thon Shikollale, e ke përsërisht mm -hmm. se kush nga dhe vesh kush investon më, po, më shumë këtej. Mm -hmm. Se mundë dhe të dajim është më mirë, mirë bashkimin e Europian të është, është nga pasqyra <tus> e mesit Po të fërë e shnek e të është nga pasqyra e mesit dhe bërë gjithë mund në i voglë Po mi më bashkojë me Turqin qatë <tus> kej që ka? Lua i vëndi të i lori Se... <tus> <tus> ja, lujtë Obljëndi, po për pop për për për minisë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t <laughs> Nuk jam t'gjuar farën se shparë tha Me qëtë dhe, këtë janë shkjo pra Sa Shpenzon ose sa investon Tërshia gjithë zdo vitë në Shqipëri Si pas Recep Taip Erdoğanit Presidentit Një sekund, fali <laughs> Pa Kështë që gjëmë Ordo, kushe do fjallën? Jo, si që okay, Lori, si që gjithë mënë Faleminderit Lori, faleminderit Altim që më dyquat Faleminderit Zotit Radxep, Taip Erdoğan <laughs> për investime turke të përvitshme në Shqipëri që janë sigurisht më shumë se Bashkim Europian se Lale në, në. edhe pasaj vazhdojnë me jeri në cilën duhet da falenderoj thjesht që kapën në vëzhin Amerikan. Amerikan Jem më oksidental jam mësnesh <laughs>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 And shit Sheeran then me is daughter is doing shape of you naturally The club isn't the best place to find a lover so the bar is where i go Me and my friends at the table doing shots trip fast and then we talk slow and we Come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance bounce my hands stop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 smell like you maybe you're discovering something grand i'm in love with your body whoa whoa whoa i'm in love with your body whoa whoa whoa i'm in love with your body whoa whoa whoa i'm in love with your body maybe you're your discovering something grand i'm in love with the shape of you. when we can we let the story begin we're going out on our first date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 my bed she smell like Më më gjështë një në povoj, Olta Pse së djetë? Kanë drejt, Olta E së mërtet? E dhe funkcionon? No, si e qëra të një Oh, po tjetër Më më gjështë që të cidhe mjështë të keni ardhur në klabe femën Në një shimbi kadër Unë jam vendit u me jeri Më më gjësë? Më më gjësë? No e kranin e klapët E dhe ne He he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he Liri në Tampa në Florida, në Shtetet e Bashkuara, për të bërë plazh dhe për të pirë për të qredhur, për të pirë vetëm këtu lën nga arrat e kokosit. Është për të qredhur. Mishim. Okej. Iku te geo. Kemi një fitues, shpresoj. Sa investon Turqia në Çipria? Të kia në Shqipëri 3 miliardë euro. Ja, euro, po pra, çu ka <tabit> thënë. O, të lutem, Olor. Po, Lorin. 3 miliardë euro. 3 miliardë dhe... euro, 3 miliardë euro për të planuar. Faleminderit. Ky është emisioni i mëson, nuk e. Doke... Po. Kur të bëjmë të... dot? Lori, kur të luajmë me ata, Lori. Po, me dashamirësi. Kur të gëra fondi sinqerisht. Përsh me forcë mua, kështu më. Kush është më forcë, ta të shkira për ta bërë. Përsh metalike ajo. Normalisht. Ti e prej mishi zotrin. Po pra, dhe prej çaku. <coughs> Ndërkoshe Manjola 132 në barë numëri fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Manjola atë lumët Tom. Manjola Ke fituar 2 bileta për në Cineplex Prej vitesh ju Manjola të keni fituar 3 dhe të tjeni Vajza në tekste këngësh Shpesht të përmendura O Manjola, e ke prasysh Tom. Ka shumë këngëshu Por ta një edhe 2 bileta për në Cineplex nga ne Manjola për të premë tënë Qift um, Let me një pjodit tjetër Në Klav FM në një 100.4 Ka të bëjmë me aktualitetin politik më i shdashur. Mbrëm me, Kriministri vendit ka qenë tek Yudhi Rakibi ka më bërshqyve në unë. Prape, përkullisht. Mbrëm prejshte? Njërë përkullishte para një muetë. Ka, aji ka zhën atiku. Ka qenë tek fiksi, tek kermali, tek... Pa, qani. Po normalë është kjo qështë ndrej. Tek rakibi, andrei. tek fevziu, mm. tek bala. është normalë... Po, se tu a shkon me gjithë E Dhe, um, është në fushat, bra, me shkon me gjithë tani E shkon me gjithë tani Por, uh, pydja Pydja që E ka, se tu a sh mm -hmm. Tensionuar kërë ministrin Ka basur të bëj Me Koncesionet Në shëndetsi Me ish ministrin Ilir Bexaj Mjaftë përfolur për koncesionet Në mm -hmm. shëndetsi Etjerë, etjerë, etjerë Edhe a i ja ka këthyre Rakibit Duke i thënë Se Rakibit Ndërkohë merret me këtë zanat, gjithashtu kriminal. Allo. Po. Interesantë gjë. Sheshit këtu ieri. <coughs> e ke përsërisur? E imagjinoni dot? Mm -hmm. Nuk se imagjinoj me... dot. <coughs> Ai e ka përdorur si metaforë. Do të ishte sikur. Do të ishte sikur. Nga do të ishte ve është. Po. Është është një tjetër gjë. Ricisht. <coughs> po. <coughs> Mm, mm mm mm. Ja bele uh... të jap. Në automen këtu tani. Pra, siç e përshkruan Portali Lapsi, ëhë, mm -hmm. emisioni të paekspozuar i The News 24 ka prodhuar debat e pikant me mes kryeministit Edirama dhe moderatorit Ylli Rakipi. Mund të lexojani gazetarin për këtë. Ëm, um, tek sa Po flisnin se janë ta të sunat e selektit që që juanë moderatore mm -hmm. uh, Flisnin për premtimet e shëndecis falas Rakipi e ka pjedu ramën Sepsi nuk e mbajti premtimin e ti në këtë sektor Ka mjeftuar, që kam jeftuar që ramët hitet në akuza Ndërsa se theksoj se gazetarët që fabrikojnë dhe sajojnë lajmet uh, Rakipi undajlë të koncesionet Ndërsa shtoj se miqë të kreministrit e kishin Po huar, se paradet tyre të i merte vetë Rama Dhe Mas, jo ish Ministri mm, Beqaj mm, mm, Kjo i fundit përstaja ka këtër gazetarit se kjo që po thoshte a i Ishte njësoj, sikur ti thoshte Rakipit se a i merej me Këtëpër Këtëpër Po shjarovet e një Me qështë të tekst ish pak i vështirë me të ndrejtëm Po, po lezën kantin Po, po gjithësik po që do di çfarë është është ëh është jo gjithë këto gjëra që ndodhin tani me me gjithë ton fjalën që thuan nga LSI janë tek PS ja nga PS ja tek LSI ajo i shikonin domethënë edhe konflikti i thellë në Facebook shaan me njëri tjetrin ata kanë qenë bashkuftor kanë ngrënë me me me me qindra kile ë fruta deti së bashku sinqerisht e kam Këtët lësëjzit, këtët pësës kanë kan ngrën me, me, me qindra kujntalë, me shqinqës e bashku. Kanë shqyër me mira pulla se bashku. Dhe kjo është e vërtet. Si drita e djelit. Kanë ngrën me tonelatat djath. Kanë në rrufitur kafe, whisky. Kanë hapur me kan më më mira milje. Kanë për seks me njëri tjetrin. E po, e vërtet e shantë. Po, e tjerë, e tjerë, e tjerë. Dhe ta një, po shantë. I majqinojë si kur tishin pff, një qifë E shan, po i thot, i thot lavin e fundit asaj, i thot ti je një e përdal, ti je një kshut, ti je një ashtu, ti më qin s'ke shkuar, ti je kshut, ti je horrë ti, e kupton? Ne pastaj në fund fare i fuk një të puthur mbas zjedhjeve, thosën, unë ty, unë për ty vez. Ne pastaj i thot prapë të njëjtat gjëra. Po ti, po ti i thot, e di kush je ti? Ti impotent, ti kshut, ti ashtu, ti kshut, ti kshut. Edhe pastaj prap bashkohen bash. E dalin për dore kështu pa pikturpi, e kupton? Në së dy njan pas zënkave si të zëngave. Sa ata cilën po që dëgjojnë. Pretimi është i bukur. Janë sa që dëgjojnë me ulrim ashtu. Uh... Gjithë i kanë pasur në pallat. Sa që nuk duan të dinë. Skandaloz komplet. Ajë ndalen pastaj bëjnë kështu si. <laughs> nuk e di se, se, se sa është hipokriti dhe e vështirë mund të jetë kjo. Për secilin prej jush, por për, për mua është niveli i alarmandhë. Katër vjet që virisin mbash, mbash katër vjetësh bënë secili opozitën e njëri tjetrit. Ta ankohen se kishin fajin ata, ta ankohen se kishin fajin ata. Faji është pasont. Kryeminist do të ishte kush ka qenë kryeministor këto 4 vjet. Si mund është të ikësh përgjegjësisë? Unë ju lutoj në Shqipëri, tha burra, këta burra duhet të hequr njëra nga rë, sepse asnjëri nuk merr përgjegjësi për punën e vet. Është është skandaloz, është turpshëm, është është e frikshme. Është edhe idiote. Që çeverisë 4 vjet dhe mos kesh përgjegjësi për punën tënde mbas 4 vjetëve? Tuaj që e kanë falën ai apo ka falën? Po çfarë i ndodhi burrnisë? Edhe të të thonit që pa po më unisha. Unë jam kryeministrit të i bëndi Apo unë isha, po themi, a i tjetëri Qa është bashkë qeverisës i A nuk thoshin këta jemi 2 parti po një forcë mm -hmm. Qa të me thënë ajo? 2 parti po një forcë Se tani nga dolin që pasën qënë 2 forcëa A këtë mund se qëfarë mm -hmm. Qëshë Më ka irrituar kjo Se për pres për ata njerëzit që mbajnë Për gjejsi për punën dhe tyre Dhe thonë, këte e bëra unë Ate e bërja i, mirë cash, Kjo është rezultandi, për jo kjo frigaman që ikin me tuta në përkëm. Këtë e mba së pak, klabë e them. Rëm, dërëm, dërëm, dërëm, dërëm, dërëm. Orë është të një 89 minuta Mirë mqes që të gjithë Mirë së këni ardhur në klubin Mjësit, në e mqesit Në Valet e Klab FM Spoon Hello Can mjës. I sit next to you Hey Jerishtu me mua Altini që të është mqesit Kemi Olton Kemi Mjëmjës. dhe Lordin Mirë mqesit që të gjithë është Koha të një mqeshtur Si përserisim se Anagrama është Ne Liri Tampa Ne Liri Tampa Dhe Olta Do, jebi na thuaj. Do fitoni një orë nga premium match. Nga premium matches keni vetëm 2 uh, minuta kohë, se do shpallim tani se kush ja dhel i pari. Ne Liri Tampati rivendosi Garmand për formuar një fjalë që ka kuptim. Tirarra. Ndërkohë kemi edhe censurën e Altinit. Mm -hmm, okay, është vërtetë? Vetëm djem, duket? Mhm, që ngatje. Okej, nuk u zgjetur. Këtë gjë. Mes tyre ndodhet edhe një femër me sy që ka shumë mundësi të jetë verbuar gjatë një përleshje me një bëllë. Mm -hmm. Me qëfar e kemi njësur dhe ta? Po, e kemi njësur dhe këtë me një orë nga prime moqës të jë. Po. Mbetet. Mzeve, u gjanë qëtë e nëndë njësët e 72 lujë, keno një ide? Fage. Me një sy? Dhe është disa opcijone dje, por... Më. Jo. Jo. Jo. Natysha më nisën me prete, por ajo është e verbër. Për çfarë sa si ta ket? Po, bra. Gjëna, mbi më keq për to. Po le t'i japim një ndim që mund t'themim që nuk është cilësia e syrit. Ah, ah është cilësia e namit. <gjubi> Mos i <sepë> them ndimalt. <gjubi> nuk është cilësia e syrit. Atë e gjenë të mer. Me syre ndodhet edhe një femër me sy që <gjubi> ka shumë mundsi të jetë verbuar gjatë një përleshje me një boll. Ah. <shutë> nuk të djesh, tani më ngatroj. A do të më më shumë? <shutë> bah. Shumë vështirë është, nuk e shkam mendje. 066 920 70222, 066 920 70222. Dëm me vajza, nëse e jeni keni për një orga, të dituar një orë nga mes tani tek primi muajshit për censurën deri tani. Deri tani. Mm. Sa ul da mund të shtoj. Edhe dolta. një dhurat nga elektronik line Bravo, Olta Parimin dhe një do Olta <coughs> Bravo, Olta Oke okay. um, Shumir Dërgo, do javi me dhe anagramën për dit në sotme Mishdashur kemi një fitu esë për anagramën Nuk dhe mba më gjatë Quet Katerina dhe ka thë Planimetria Bravo. Planimetria mm -hmm. Sa e gjatë Planimetria mm -hmm. 665 i mbaron numri fiton orën nga Prime Emotions. Okej, okay, faleminderit. Të lutem, dorëkoh kishim bërë ndonjë pyetje. Ta. Po, kishim bërë ndonjë pyetje? Drilona më thot prostitucion. Po është e vërtetë. 612 i mbaron numri fiton dy bileta për Sineplex. Në, në retorika që do po të përdoren tani mm -hmm. në studiot televizive. Ka si me prostitucionin sigur ishte një gjë e e e mirë dhe e zakonshme, domethënë një gjë e përditshme. Si buka mendja. Nuk e prason. Tani për disa mund të jetë për disa. Po. Tani këy këy produkt është me qumësh natyral, siç e dua unë apo jo? Mhm. Mm Ama iced coffee më i dashur. Oh ho oh, ho. Unë kam me cappuccino. Ti ke me macchiato? Mm -hmm. Nuk e di. Unë kam Ta, macchiato. Tamë ka kam të errët aty. Po e ke macchiato. Ashtë macchiato. Macchiato. macchiato. Mm -hmm. Edhe kjo më shumë është. Jamë? Jamë. Jamë. Oh ho oh, oh. ho. Kush mângjet këtë? Volta? Më duhet të shon. Okej. Okay. Ej, mm -hmm. do bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti. Nëse i keni parë këto, Marketingjet e, më fani marketingjet e EPR Marketing quhet kjo firma, që janë në bashkëpunim me Ora News, prej disa viteve shbën sondazhe. Mhm. Mm Ëh gjëra të bukura kështu me numra. Por më 25 qershor, mos bër një pyetje njerëzve. Do të bëhen votimet për zjedur këvendin e ri Ju, mendoni të votoni uhum. Pyodja është sa përqin dhe njërëzve janë përgjishur jo Që mendojnë të mos votojnë Në bazë të këti sondajsh Si bazë të këti sondajsh, gjithma Të i përës 0619 27 122 0619 27 122 Da një muzik në Klab FM në 104 Bifi Klajra me qëtashur me Rearrange 813 Më më gjesë Turana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Më siguri edhe në Club FM 104 tani 20 minuta unë jam Blendi to bash me Njeri me Emilton dhe Melorin në Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Edhe në ekranin e Club TV-s. Atë rvolta. Po. Një fitues jos. Yeah. Ja. Un vincitore? No. Non c'è. Il, <laughs> no <laughs> ja, Il vincitore non c'è. È Sabunga Michele Zarrillo. Pastai da mundaj. És Furyu Farà. Nia, është një vietë. E vincitore non c'è. Jamie Gaming so. Mmm. Te na ra. Ehm. Ti sa për të arrme yon diskaç është, është kjo që kanë këtu. Njeri sa për me që e përmend apo? Këngë virë dalë zarrilos Dum dum dum durum durum dum dum dum dum dum dum durum durum dum dum dum dum dum dum ndonjë para 100 <laughs> ditë. Po tregon diçka shumë interesante, ëh mm. në NPR dy ditë më parë, me thënë drejtën ishte shumë emocionuese. Edhe është një histori e cila ëh um, është historia e e e dy prindërve, tam. Edhe një djali i cili në moshën Ka më shqyme 24 vjeqare Apo 22 vjeqare mm. euh, Diagnosikojt me një smundit të rënd mm -hmm. E cila është fatale Dhe do të marrë ata Që që këta janë Për para Një që jetë frikshme Se tu ashtë edhe mm. si prinder edhe a i e di Me që të dhe njëra nga një gjëra që janë duke bërë Gja kësaj kohë A i jeton 4 vjetë Edhe kalon gjithatë operacione. Edhe prapja del dhe prapja del dhe prap qendron, e prap qendron shumë i fort. Mhm. Do të thashë edhe sepse ishte i ri. Ehm um, Nate ju ekë djali, edhe fillon bashkë me një terapist muzikë. Mhm. Mm Çfarë fillon? Merreshin me vinte ky djali Brian, qoj, edhe mbylleshin të dy edhe bënë terapi me muzikë. Mm -hmm. Merreshin me muzikë. Okay. Për ti e qërë mëndjen, për ti këpëton për ta relaksuar, për, për, për ta bërë në të... Në fakt, si shtë regonin në ta, aji i thonshë të brajnë i gjera që nuk do në të të thonshë të prindrëve, se ta i ndje keqë, po Nrmej. në qëfës të zbrazej me ta, do i rëndon të akohë më shumë, si situata ishte e tilë, që që ta gjera që se thoshtë atyre do të të thoshtë të brajnë. Edhe um, njëra nga gjera që këshin bërë, cilën do do e që t të... Dhe ja një moment t'andajme, juve ishte tek sa diqon në këtë histori, që ky kishte bërë një këngë bashkë me këtë shokun e vet, tek e cila kishin përdorur si ritëm ritmin e zemrës së tij. Ah, po. Interesante. Që e bën të shumë interesante, me të drejtën. Dhe nëse mund ta dëgjojmë për një moment altin, do, do, do ta gjejmë atë pjesë. Është duke drejt fundit. I love you. Në fund fare, Iati e gjen e gjen në studion e tij, në dyrën e tij, e gjen në diskun që kishë lënë. Mhm. Mm Disa kohë mbasi. ë uh, Kishte ndodhur që ky djalë i kishte ndequr, edhe nëse gjitha në një këngë, bashkë me bashkë me ritmin e zemrës. Me zemra e tij. Nate had made one for his mom too. Hey, mama. I just wanted to say happy birthday and uh I want you to know how much uh, it means that you know you're here. I love you. I the taste of joy and pain is very bitter sweet because of the morning of the day that he passed. But I will never give it up. How strong it sounds I just continue to listen to it it will probably never leave my cd player i have made about half a dozen spare cd's i just don't want anything to happen to it nuketi se si duket është është prekse si ide është zemra e ti aj s'më po zemra e ti është është rritmi me so i këmërës, është rritmi i melodisë Ata e kanë luetur bashkë pasajnë bitë It's life I cannot explain why it just sort of calms me down Në tjeti gjopë Këtë e mbasfar në krybinë më qësit në vane dhe Club FM në në njëshin të kallër Hubert Phoenix, I need... Erica Lance produced this story for... Mad About You. Da da da da da da da da mirë më gjësi që të gjithë e mirë së të keni ardur në kluin e më gjësit në valet e klab FM në 104 Edhe në ekranin e klab të vëz Shdo më gjësme ju nga 7-10 në këto val e këto ekran më gjësdashur Mirë më gjës Prej ka që vitesh të anima Good morning gjësit. Bye Nëse ke pushtet për një kod gjat, gjatë Gjasat janë që të kesh gjithashtu edhe të meta mendore Jo. Po. Si si ishte? Është vërtet sepse pushteti shkakton të meta-mendore është çfarë një seri studimesh mm -hmm. janë duke provuar çfarë të merri. Jo, e kam pyetja. Nëse pushteti do të ishte një medikament me recetë, do të kishte edhe një listë me efekte anësore të dukshme. Për shembull, pushteti mund t'ju dê, pushteti mund ju korruptoj. Po. Henry Kissinger, që ishte dikur mm -hmm. një njerëz shumë i pushtetshëm përse onda se ishte edhe magnet seksual për gratë, edhe pse nuk ishte realisht ashtu, por ishte pushteti që e gënjen dhe ishin të metodat mendore që kishin filluar të ndodhin. Shikom, um, ëh janë uh, disa programe që janë duke u zhvilluar, njëri prej cilave është në UC Berkeley, do thotë Universiteti i Kalifornisë në Berkeley, mm -hmm. aty ku uh, një nga profesorët e psikologjisë që quhet Thatcher, uh, De Thatcher Kelner, shpjegon se si njerëzit uh, Pushtetit të daji, përdoj këta në regji, është si një tumor mm -hmm. që vret të parat simpatit e njëriut. Ndodh ka të kënjerëzit që janë shumë të pushtetëshmë, po themi ministra shumë të pushtetëshmë, krye ministra shumë të pushtetëshmë, që nuk dalojnë më të kënjerëzit shprejët e fityrës. Pra oh. efektin që ata kanë të këtë tjerët mm -hmm. nuk e dalojnë më. Mund t'ken i vërre politikan, mundi gjeni vendë kryetar, po themi qeverish, bashkish, partish, etj etj. Mm -hmm. Përgjithsisht drejtor të fuqishëm që nuk reagojn kur ti u flet, nuk reagojn ndaj këshillave, nuk reagojn ndaj bisedave. Për humben. Na thua edhe pyetja është çfarë mendojnë? Përgjigjen thotë profesori është asgjë, s'po mendojnë. Truri i tyre shpesh është ploshe të ansfaltit buden ato mendimet e brendshme e data nuk nuk përpunojnë më komunikime të tjera. Do thotë që për shembull nëse kryeministri e bën dikët çaj dhe po shtron me fjalën që thotë, mm -hmm. kryeministri nuk e kupton këtë. Nuk i duket që bëri gabim. Nuk i duket teim. Mm -hmm. As nuk e kupton farën e ndjenjën e tjetrit. Do thotë uh, vdes a kjo uh, empatia. Mm -hmm. Absia për të kuptuar çfarë tish ka kthon të tjerëve. Në dia që ti u shkakton dëmën që ti u shkakton, ti i shikon vetëm një gjë. Truri yt nuk funksionon thon ata. Dhe e kishin bërë eksperiment. Me njerëz fuqishëm dhe me njerëz më pak fuqishëm, u thonin të lutem edhe u kuan treguar një seri fotografish me shprehje të ndryshme në fytyrë. Tan. Sa më lart në pozicion, aq më të vështirë këta të seot për shkak të kompanive. Mm -hmm. Nuk e kuptonin shprehjen e fytyrës, i thon një një fytyrë për shembull që shpreh e zon thëmmerr, ose diçka që shpreh habi, apo diçka një shpreh pakënajsi, mm -hmm. apo Janë jan, e kanë shumë të pështirë që dalojnë shprejtë e të njëndet të fityrë së si ndryshonë, ati të duket njësoj. E vëkëshu pra mos të bëni ceo drejtorë, mos të luftoni pushtetës. Jo, nuk është është janë të bëni kish nga trufi. Po po duatë themë që, <laughs> që është e vërten dhe është e provuar. Po pra ndaj në Amerikë për shëmbullë, uh... ollë ta e kanë atë oh. dy mandate unë nuk mund të jesh president. 2 janë pak. Për më shumë Tre, se sa 8 vjet. Po sepse pastaj çmendesh pra, A. për të tretën. Unë them kurse. Vllazhja e parë pastaj. Po ndoshta këtu në Shqipëri do të marrë dhru... ndihmë. Dani dëgjoj. <laughs> Kto kanë krijuar Varshinjan për metra? Po pra, jam jam votojm tani këta. Pra, studimet nga UC Berkeley dhe një numër tjetër laboratorë kërkues tregojnë që nëse ti ekspozohesh ndaj pushtetit për një kohë gjatë ti bëhesh me tëmeta mendore. Një, fakt, ky është oh. fakt shkencor, nuk e luan topi. Tam. E para. Qëtani e dyta, nëse ta merrim mirë që në Amerikë ata din diçka. Kur thonë që dy mandatë janë boll, edhe mtutje pasaje leta marti kusht tjetër që të ndrohen ujërat. Uh mm -hmm, uh. Mm -hmm. Dhe e quajmë që është një ide e mirë, atëherë i bie që në Shqipëri mm -hmm. të gjithë politikanët që garojni tani në këtë zgjedhje mm -hmm. janë me tëmeta mendore. Meta. Sepse kanë qenë të gjithë mbi 8 vjet në politikë. Apo ja. Jo. Pra janë praktikisht të çmendur me me, domethënë si çot studimi. Vetëm kartelani bien. Praktikisht, po kjo është gjithë. A mos e kemi dhe fraqesa e kanë ka nisur. Po. Mirë, tani... ata që sa e kanë nisur <gj psycho Train> po. Ata që sa e kanë nisur po. Ja dhe çatërin, në thesi. Po flas për për këta me pushtet, ata <tuss> që s'kan pasur pushtet nuk janë rrezikuar. Po këta që kanë pasur pushtet, këta e kanë trurin të dëmtuar. Këta të rinj janë drejt asaj ruge, ëh. Po. Nuk e dië dë shpëtojnë apo jo, por është e vërtetë. Kështu që ë Edhe Universiteti i Ontario's në Kanada përshkruan të njëjtën gjë. Ehm. Um, thonë ata që këto procese natyralle, ëh, të mm -hmm. ato që shkuan në këto uh, pasqyrë, e kemi rastys këto, janë në pasqyrë. Neuronet pasqyrë. ëh. Mm -hmm. Neuronet pasqyrë. Janë dashurim tonë, më më shpesh te njëri unë punëtesh. Në rond pas syri eri, kur shikoj një film, po. Edhe personazhi bie nga kali, por shoh mm. se bie në krimin. E ke pasur syrin një moment që dridhemi dhe ne. Siguram dhe ne, njeronit pasyur ne është kaktojnë atë. Një që, që sështë e jona e bëjmë tonën për të kuftuar më të mirë dhe reagojmë si kur të kishim. Sa më të shvilluar e ke këtë, njeronit pasyur, ata që i kanë shvilluar njëri një një që qajnë me filmat. Në zhishë njëri një, një film që a... Si e ku, e njeronit pasyur, po, pa, njeronit pasyur i ke shumë fëqishme. Po, po. Ta një që ndo të politikanët është që n Si anë mfalja. Zbehen në në funksionet e tyre. Me tak fjali është thyer pasqyrë. Paula, ai shikon anët e tij, ai bën kod, e kupton. Ai shikon anët që ashtu vjen anthi e hed lulet në në varrim, edhe edhe bën kod. E lëre se se te nuk e ndjenin. Te po? <riel> <ders> e tepruan po. Po. Ai i di. Igjem se tepruam kamerën ja. Without you. Ajo është kënga? Ajo më duket sht. Whether with you or without <AI Akbar> you, më kam dëgjuar. Këngë popullore. Të kemi pasuar klubin e mëngjesit YouTube tani në klavën Fem në 104. Ora është 8:35 minuta. Jepon ditën klubin e mëngjesit. You know say I always for you Slide of hand and to still fate on a bed of new she mixes me ways and I waits without you storm wind starts to roar you give it all La, la, la, la, la, la, la Mirë më gjesi, mirë më gjesi Ora së tani 82 minuta Unë jam bleni këtë përshkon në 82 një Mish dashur <gjohet> Në klavë e fenë urtëra Tja pa ora Unë tani Pa edhe bleni <gjohet> Apo <gjohet> jam Me je përde janë 2-3 vjetë E, eko bleni Se mi okay. U plakëm, okay. e? Apo bur u burruam E kjo me përqenë më shumë Që u burruam Sigur u bëmë shumë Po. Sa ndonjëherë ka rrie mosha. Në njëri jo, në njëri jo. Varet, varet si të merr. Unë e vërtetë. E di kur nuk ka rrie për zon kur përpijesh të lyesh flok. E, na, eh? dukesh më plak kur i lyen sesa kur si lyhen. Fiks. Më mirë lërini me thinja Allah. Mhm. Allah. Kur sjala. Ej, o je. Mhm. Jo, vetë po i lyjve duhet të dish Do mëson ku po ti je? Po i leve, po. Lieve apo s'ka? Po i leveve. Po. I leve, po. <laughs> do pa, të diskutosh kush shkon? Do të diskutosh ku ti lyesh, po. Ora është një çun që që lë bën namin, ëh? Mhm. Miqen nga këta të mjekrave. Aty shon ditë ai? Jimi, Jimi. Tan. Jimi jo, shogulltinit. Nuk, nuk e ka shumë, jo. Po Jimi ka bërë një këso, nuk ka shumë domethënë, ka bërë si si kas, që e fut kokën aty dhe del del një soi nuk e nuk e kam ditë qartë ulut kokën dal nga koka Lori ka ka tre ka tre katër modele që ka tre katër masa do duket kur është dora e tij se po mundohet të thot Lori a duket kur është dora e Xhimit po po nxjerr seri se si Lori Xhimi vetë është njëri më mjegër me musaqeve po është vetë reklam vet kështu po e di e di po me tatuazhe me gjera po po e pra Instagram e pash njëri që është kështu duhet si si bredi vizitërim përmbys domethënë mjekra e tij e kanë batalle në një far mënyrë domethënë kështu më të në kshumë, është me drita shumë e shumë treni shumë treni jo jo ja, mirë jo patet patet e bër shumë mirë po që e shikoj që e kanë bër do bëjnë namin atje rin njerëz mbajnë rrad domethënë mm -hmm. të krajnë mjekrën se kë punë mjekrës ka punë më shoqëjoj normal ishte një ditë një mande një, një, një, një, një valizë me vete i thash çike këto janë mjekrës e kanë batalle ishte një valizë e vogël Mendjera për mjegrën. Ska është e xhjeruar tani. Maj për mjegrën kishte. Si? Është xhjeruar Viper. Viper ti kemën? Jo, nuk kam. Vaj. Nuk e vaje ja, pra. Sepse ti e ke për... kaçurën në saltin. Si bëhet një gjë? Po vaje për çfarë? Vaje për përçimin për që të zbutet, që të A, të të ke të hap për ta zbut. Po. Krerin e vend special, por ka Pardor, pra... për për dor vaje në gjelës. Mbaj <laughs> me vaj ulliri. Po. Si gjyshë shëndetshme ultan. Po, me, me ullirit. Vaj u lirë jo se vaj Vaj misri Vaj padin me Tani do bim një Kvits me seri këtë në klab FM Në një 100 pikadër Po i jo Po, e bëjmë A të ere Do të flansim sot mi shtashur për Kulturën rusë Në oh. Kujtën thonë me sëri Ok Yes, jeri Për kulturën rusë Kjo novel Ose kjo roman epik mm -hmm. U botua për herë të pari plot në vitin 1869 Dhe titullin e kishte Vojna i mirë Vojna i mirë Numri 869 mm -hmm. për cilin Roman Epic bëhet fjal, kujdesjemi në kategorinë Kultur ruse, në Club e Fem në 104 sot në klubin e Mqjesit. Mm -hmm. Voina i mirë, për kë bëhet fjal? 069 2070222 dërgoj mesazhet tuaja. Ne do të shkëputemi këtu me dashur për disa momente kur të kthehemi, keni muzikë në Club e Fem në 104 nga Sia. Ky është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mosë me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës gisor 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 104 Mirë mëngjeshi, mirë se vini ardhur në Hello. klubin e mëngjesit në Club Fem në 104 Edhe në ekranin e katërt. Good, good morning, good morning. Okej. Um atëre Volta për krijimin uh, nga kultura ruse na thon se romani epik Mishdarzhiliplot u botua për herë të parë në 1869. Me titullin Vojna i Mirë E si shna korrigion të i kush thot ashtë, vajna. vajna Dhani unë e kam me vojna në këtu po më, uh, Vojna të ndryshëm Vajna, vojna, marja Po ndoshtë ta lezojt mm. Das vidania Unë e lezojt gjitha në ditë shuajtur me O Po me gjitha të ndoshtë ta lezojt A Oke okay. Dhe unë nuk ja krap haperin Vajna është nërmjet o zas më të Dekord Pra kush ishte edhe një? Ësht Kristina fituese 6-3 6 i mbaron numrin, fiton dyshën nga ka kantina e pieveve Gjergj Kastrioti. Romani vrajte Lufta dhe Paqja, mm -hmm. zonja Zotrinj, Lufta dhe Paqja e Leon Tolstojt në rusisht i vojna ose vajnë i mirë. Ah, okay. pide e dytë nga kultura ruse tani. Mhm. The burr am ar esmalt këto vezë pule ishin të parat e 50 krijimeve të cilat u prodhuan për familjen Perandorake Ruse duke nisur nga viti 1885 të bëra me ar dhe materiale tjer të tjera të çmuar ieri mm -hmm. këto vezë pule tan ishin të parat e 50 krijimeve Të cila të bënë me porosi Për familjen Perandorake rusë Duken isur nga viti 1885 Vez Ar Materialet të qëshmuara Familjen mm -hmm. perandorake Vetëm 50 cop okay. etjer, etjer, etjer. Zero, six, E tjerë, ja. e tjerë, e tjerë 0619 271222 Dërgjone mesajë të uajë Kushe di e di, kushe di e di Mendoj që e din mm -hmm. Mir, a mund të dëgjojmë një këngë për Chefin donë një këngë të re, një këngë e bukur, një këngë ku ti mund tani? Mund të disë çaketimi me këtë burakon. Nuk kam asnjë me burakon. S'le thua fare un burak. Nuk duk sikur e pè atë pse. Jo. Vet me burakon na pëlqen lertat. Okej, mirë, dakord. Them pas magjën më jep si çat i pëlqej Oldus. Faleminderit. Sa ti pëlqen Oldus? Subscribe fren në 104. Ju pëlqen Oldus. Biji biji biji biji biji biji biji biji biji biji. Tania shko tani shko club on her on tuesday Got you should curve in the pretty shake choose it club on in her on tuesday Got you should curve in the great shake choose it club on her on tuesday you should curve in the pretty shake choose it club on her on tuesday there should curve in the great shake choose it club on her Së tani 95 minuta Mirëmgjesit gjithë, mire se keni ardhur në klubin e mqesit, në valet e klab e fem në 114, e dhe në e kronin e klab të vasë Mirëmgjesi Hello Mirëmgjesi Mirëmgjesi Së keni para së njerëjë E... Kepar unë Kepar dija? Bam Se do t'luajm kër kapar unë, e kër kapar a i Jo, po them perspektive Po, do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kemi kalori Po, do të kujdesem i një për këtë Dërko, Olda ka përdo një fituës Sepse kishim bërë një pyedje Thamë që të bëra me arë e me tjera uh, materialet të të shmuara Këto vez Pulla shë ishin para të parat e 50 krimeve të bëra Për perandorë dhe rusis mm. në vidi 1885 Dhe fituës është e Leoni ka thënë Favërze Egg Më më më më më më më më Më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Kemi okay, edhe një surpriz për altimin Pse olta? Gjetë? Wow. Wow. No. Si është gjetër të nësurë Nësë e fut këtë Nësë? Si di... ka mësë Në ka mësë Sy Argenti Por është i kush këtu Që e ka nëzje këtë sekresht? Ne nuk e dinim Na, shakar, shakar, i shakar, i, Po bravo i qoftë Bravo i qoftë ati që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e q Mes tyre, ndodhet edhe një femër me sy Arjendi Super Që ka shumë mundësi të jetë verbuar gjatë një përleshje me një bual wow. mm -hmm. Atëherë, fitu e se Shberti fiton një hor nga Premium Watches Dhe një dhurat nga Electronic Line 1-90-in baronumre okay. Dërko për këngën e ditës është Markelli 4-8-7 Baronumre fiton një dhurat nga Electronic Line mm -hmm. Parimin derit Mëhë mm -hmm vajë sot diem. Ai nigandh për Pop Quiz këtu në klubin e mëqyesit. Me zilet tuaja. Le ta hendim tani se është koha më i dashur për Pop Quiz. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, Rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Quick. Okay. Atëherë, djem me vajza. Luan sot Jerida Sakaj. Altin Sulej. Alta Leqa. Dhe Lorin Terezi. Bravo, ta quajm larg mikrofonin, të lutem. Po larg më e kisha. 40000 lek për veshjet e dëmtuara Lori. Mmm, <laughs> nuk e di të do paguar se artni dëmtosh. Okay, por un kam mande dëgjues pyetja numër 1 pyetja numër 1 pyetja numër 1 u çfarë bëhet shumë bas po shkojmë në horë atëre ai prej jush që di përgjigjen e saktë është ai prej jush që do të përgjigjet mm -hmm. i pari pasi ti ketë rënë zilks vet uhm mm kush i pikturoi pelgjet me zambak ose e kam pelgjet e njohur me zambak po ja fus kot Lori A mpallë e Shantini Monet Monet e Saratini bravo, yeah. bravo, bravo Bravo Jean-Claude Van Damme bravo. A mpallë <laughs> <a m 'ha. laughs> Jean-Claude Monet Ose Claude Monet Okej, okay. bravo Altin Tyet e nëmër 2 Tyet e nëmër 2 Tyet e nëmër 2 Tyet e nëmër 2 Sa këmbë Më faqë Më faqë Kujtështi Sa këmbë Ka një insekt Një insekt Pa një insekt, Lori 6. 6 është saktë. Nëse s'ka 6, nuk është insekt. Nëse nuk ka organ, nuk është insekt. Sa e, e peprijanit? Lorë wow, vajna. <laughs> vajna, <laughs> vajna. <laughs> vajna i mirë. Ësaktë, saktë, vajna. Vajna vaj. Vajna i mirë. Të lum lorit. Të lum lori pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Piramidat kanë 4500 vjeçare të Gizës. Sot ndodhën vetëm 10 minuta nga ky kry qytet Olta Kajro Kajro e sak Kjo ka qenë, kjo ka qenë, kjo ka qenë, kjo ka qenë, një me ka qenë, okej okay. Pra kemi, një, një, një, një përqyqje e sakë për Altinin, një për Olton, një për Lorin, dhe rritani Barazim me nga një pikë së tiri E desi jeri, ka dhe dy pjyre dhe ti mund të afitosht të loj <laughs> E ndë E kërëma në kërë E shumë shumë shpejt Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Cili shtet amerikan e ka emrin të shkruar në etiketën e whisky-t Jack Daniel's? Oh, këtë na A... gjetonia, po. Bo... Unë kam më gjur. Tennessee. Tennessee është aq të lumt Lori. Ai na çmbinde në sot. Lori shkputet. Kam, kam, kam, kam. Pyetja numër 5, pres gjumin. Pyetja numër 5. Pyetja numër 5. Dirigjo në alpinë ta pres pak. Mirë. Me cilin vit u martuan Brad Pitt dhe Angelina Jolie? Ah, faleminderit. Konkretisht vit u martuan? 2007. 2012? Kur u martuan vet? Jo, tek çfarë? Jo. Nuk e di Blendy është tur. Mhm. Mm <laughs> Montakishma opsionim. Në cilin vit u martuan? O pra, ne për distancën nuk e di. Jo. Ndoshta 2004. E lëm për publikun. Si e lëm për publikun. Okej. Okay? <clears throat> Okej. Okay. Okej. Okay, 06 89 20 70 222. Në pyendja e fundit perium. <clears> po. <throat> Dy elementët që përbëjn ujnë 98% të djelit dy elementët që përbëjnë 98% të djelit në gjëra e verës jo, jo. ku që di? 28% sija 069 27 22 2 069 27 22 2 Këta dy element përbëjn 98% të djelit Që që lojnë e fiton Lori, Lori, lori, lori bravo Lori E më shumë mërgjigjet të santa Bravo Lori Ka ardhur mirë Lori në shkenca të lumë o Qa shkenca shë ajalkolis Gjimë në të... të... <laughs> Në shkencë. Të di edhe Tennessee, e kupton, nga do ta mësonte ndryshe. Por Tennessee Williams e përmend. Ai ka parë me tavolina të shisheve. Prandaj ka Tennessee Williams ai ka, Williams, ej, për ty. Ai ai ka pir atë me me fund <laughs> i, kush e di sa herë. Syt këtu aty. Pa. Sai game tonight at sin. Kush? She going on the coming Tennessee. Tennessee. Pa. <laughs> e. Yeah. Në mas xhumor. Bobin Claremont. Uh, ah, Bobi. Psja, të dobëm. Është dobëm. Vetëm për Lori, Sinclair, se kjo ta prishë misionin ky. Me këngën Tennessee, me JBL-in e Lorit, Tennessee dhe me atë fitoi, me atë kam shumimin ajo e shfutoi apo jo Lori? Bravo, bravo. Mbushaj Got Lori tiro. Is sakë. Lori këo për ty. <laughs> Tennessee. Oje, Klape baby, fem, oje, baby 104, mishë dashur Mishë të keni ardhur që të gjithë në klubin e mëgjesit Nërko ora është 93 dhjet Dhe data sot 20 qërshorë to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people Mirëmjeshi që djyne, mirë se keni ardhur. Kevin Mici dhe Edmond Liça janë këtu me mua më të dashur nga SPI, është Komuniteti SPI uh, siguri Via dhe privatësia në internet. internet. Tani unë uh, çunodi uh, an duhet të marr me këtë punë, duhet të ndar ato që ata kanë uh, përvetsuar në lidhje me privacsin dhe me sigurinë internet me gjimnazist ndryshëm nëpër Shqipërinë. Po jemi duke e njohitur edhe në ditët kur flitet shumë në media edhe për balenën blu, edhe dëgjuesit kanë dëgjuar për këtë, një lojë e rrezikshme e cila vjen edhe si pasojë e e, e padijes, e, e mos sigurisë të të dhënave tua apo e përfshirjes në biseda me njerëz panjohr, sigurisht në në format të pasigurta, edhe çon ato që i kemi dëguar se mund të ndodhi. Çuna më tregoni pak, çka ka qenë Detyra juaj këto kohë, kjo ky projekt, gjë që i keni dhënë për sipër vetes dhe si ka dalë, çfarë keni zbuluar në lidhje me giminazistët? Sa sigurt janë ata në internet ose sa sigurt mendojnë se janë? Atëherë ne duhet ta fillojmë kështu, komiteti, sqarojmë ja komitetin, cili është roli i tij? Komiteti SP siguria dhe privatësia në internet, në grupimin e tyre ka student, rrim, pedagog, ekspert, që në çdo lloj kohe të japin të gjithë iniciativën e tyre, por dhe ideja e tyre si neu të ndryshojmë shumë problematika. Pjesë të kësaj në uh, komuniteti me ndoj që të ndërthur të e një fushat, që në këtë rrasë ishte një fushat në dërgjë i sul se siguria dhe privacien në internet, që është realizuar në gjimnaze dhe universitetet, në piesë më të madhe të qyteteve të Shqipëris, me këtë tematik, dhe me mënduar që përverse të japim informacione bazë, informacione të përgjithme që i duen shdo individi, me mënduar të japim demonstrime, të bëjmë një anket për të parë, me ndimin si si vjetet e këta individu, sa informacion kanë, cili është problemin tjure mëj madhë, si kur kanë problem, ku e gjenë zidjen, dhe së bashku dhe me disa institucione, ne jemi munduar që gjatë kost, për verset të marim informacione për kundrazi, të shikojmë si të gjenë një zidjen, një urt mesme. Në anketën që bëmë ne pamë që kishte nevoj për informacione. Pamë që shumë të ri, kishte, kishte me mira problematika që në fund fundit nuk dini si tjebni për gjigje. Ata me ndoni ose të quesh i sigurt sot mjafton thjesht të futesh në një rrjet social, mjafton vesh të futesh të kërkosh diçka dhe i sigurt. Përkundras, jo nuk ishte kjo, ishin disa mm. hallka, disa këshilla dobishme që ne i dham, që në fund fundit nuk binin pret mashtrimeve të ndryshme. Ë jush shikonin për shembull sjellje mundi tek këta rinj, të rinjë cilat mund tishin, uh, të ishin të rrezikshme, që ata i thonë i pranojnë sepse nuk e dinin që janë të tilla dhe thonë që po ne këso bëjmë çdo ditë, bëjmë këtë që bëjmë anë të tjera. Çfarë që trejë bën ata? Ata që pam ne këta ishte vëmendja që ata na kushtuan ne. Ata mm -hmm. pam që ata e ndjenin frikën e, e, e internetit. Ne nuk shkonmë për të futur frikën realisht. Ne u shpjeguam atyre që interneti është shumë i dobishëm për ne dhe u tham të gjithëve që ne do ta përdorim internetin që në mënyrë mos më të përdoremi prej tij. Ëh. Mm -hmm. Dhe vëmendja e tyre na na tregoi që kishin nevojë për këto lloj informacioneve edhe gjatë uh, anketës që ne kemi bër pam që Shumë pyetë nga ne ishin bërë për data, të të kuptuar edhe ata apo tregojnë të vërtetën apo jo? Mm -hmm dhe mendojnë që disa rrjete sociale që ndoshta janë hapë edhe vitet e fundit mendojnë që janë shumë më të sigurta rrjete si Facebooku po shaqoj. Ata me mendojnë që janë më të sigurta. Për shumicën e përcilin mendojnë që janë më të sigurt çfarë? Qar... LinkedIn për shembull, tek renditja e po rrjeteve sociale nuk është tek më të sigurt, është është ndër okay. rrjetet. Po LinkedIn shihet më i sigurt ndoshta nga që është më profesional, A pra, edhe u duket sikur ambienti është ka të bëjë me profesionistat, ndryshëm avoketër, e gazetarë, ku ti mund të thash çfarë. Këto i bën ata që të kuptojnë se është më i miri, ndërkohë që është Facebooku normal që është forma më e madhe se të mbot edhe ekspertët më të mirë aty janë dhe normalisht me më shumë siguri A, no, më në ruajtjen e informacionit në këtyre rrethrave. Po ka një çështje për shkakun sonë në ditën tonë që çdo uh, informacion që ne hedhim në internet përpunohet uh, në format ndryshme dhe mund të na kthehet mbrapa. Për shembull, uh, ti i e ke duke shkruar një email uh, dhe porositi kjo ka për kapucë dhe shikon që Google i pastaj fillon të shfaq të shfaq fotografi të këpucve ande i këte i do me në që shiten dhe të ditu apë nga e mori vesh e mori vesh nga e mail-i që ti i kështë dërguar e shokut të në bosën po. që kërkon një palë këpucve da i të kaledzuar e mail-in edhe dani të ofronë këpucve pra e ti atë Kjo që po, po, po thoni ju është të vërtet sepse edhe vet platformat e kërkimit si që është Google apo si që është edhe Facebook vitet e të fundit së dytre vitet e fundit kanë Ne do të në ofrojnë të shojmë ato që duham ne të shojmë mm -hmm. Po të u bëjnë një eksperiment në Amerikë e, Dhe than që një, një gazetar u kërkoj dy kolegve të ti në vendet të ndryshme Shtetet të ndryshme Dhe i than më kërkojni Egypt në Google mm -hmm. Dhe bëjnë një screenshot dhe më të regoni qfar pat Dhe ato që i dërguan këti ishte Dikush ishte gazetar dhe i erdhën vetëm informacione rreth luftës Qa i kështë të ndodhur problemet mm -hmm. Ndërkot, jetëri ishte alpinist dhe erdhë dhe vetë të mreth turizmit e gjyptit. Në kuptoj. Dhe kjo... Pra ishën ataj ishën të profilizuar, bro. Po, para... kjo u taj që... Për ti mm. ke një akaunt në internet, ti normalisht i kontrollojsh, filtrojsh, mm. dhe ataj din se të qatë dhe të tij, dhe të shofështi, dhe të ofrend të shojsh atë... Exaktisht. Në mendojmë që ka vetëm një Google, eh vetëm një Facebook por je por mund të jenë më shumë se sa një version, është kjo që quhet A/B testing, që i testojnë ato, po ti i shikon njërin version por në fakt dikush tjetër një version tjetër dhe ata shikojnë se cili version është më i përshtatshëm ose më i mirë për ta dhe ai është versioni pasajmë në cilin me cilin vazhdojnë. Por në Shqipëri në këtë moment, ne cilët janë disa nga rreziqet kryesore, po themi që nga gjithëso bisedat që ju keni bër edhe edhe mbas kësaj përvoje, po them. Çfarë është një listë 2 3 4 5 6 gjëra që të rinjt shqiptar i bëjnë sot internet dhe i bëjnë gabim dhe që duhet ndalojnë menjëherë edhe ndryshojnë sjellje si dhe pse ajo ajo që edhe ne kemi këshilluar më shumë të rinjt ishte që ata të, të kufizojnë të dhënat e tyre personale. Mhm. Mm Kjo është pika kryesore. E dyta janë edhe kërkesat nga njerëzit pa njëorë. Pra si japim ja ne të dhëna tona personale? Ne japim ja të dhëna tona, ja ak... por pa kuptuar sa ata thonë, por nuk ska mbush asnjë si formë me të dhëna personale që kundë. Në momentin që ne aksesojmë në një rrjet social, ne fusim emër mbi emër, mm -hmm. datë lindjeje, numër telefoni, adresë, shkollë, gjithçka. Dhe për mosha të caktuara si dhe moshat adoleshentë Nuk është mirë t'i japin këtë dhëna pasi ata nuk e dinë rancin e informacionit. Tanë, nëse je në 13 vjeç e para, Facebooku zyrtarisht nuk duhet të pranoj apo jo, është sot se hapem, ti mund ta gjenë shkollën, po jam 18 jam 20. Sot kanë profile edhe për 13 vjeçarë, kështu që Por e... që është është që anthiem, po ajo ka një sens, edhe kjo është diçka, edhe prindërit do ta bëjnë shënim. Pra duhet të kenë të paktën kujdes sepse normalisht ne shikojmë individ shumë të vegjël, mm -hmm. që në këtë rast kanë adresa, mund të jenë 2-3 vjeç, që nuk është gjajë mirë sepse atë reklami i fotos, reklami i informacionit rrit dhe Atë pjesë tjetër të atyre individëve që në fundfundit kanë mentalitet tjetër, da. pra që duan çe të bëjnë keq. Da. Dhe në këtë rast, siç është a Demondi, ne jemi munduar që individin ta strukturojmë, mm -hmm. pra t'i japim ato informacionin që kanë nevojë, si radh pas herë të ketë kujdes në ato linke që klikon, mm -hmm. se linket janë pafundë, linket krijohen për atë masë që të bjerë pre. Pra të klikojnë ato linke që kanë një sens logjik, jo linke thjesht ga emri. Uh, hap tjetër gojë rëndësishme janë dhe blerjet online. Në blerjet online duhet të kemi kujdes sepse mjafton që të futim uh, të dhënat tona kredencialse te një, le të themi, kompani mm -hmm. në Thojnza dhe në fund fundin e shikojmë dhe themi si është e mundur që na vullë llogaria ose na vdon lekët që kemi aty. Por sepse ajo kompania duke internet, ba, të kenë internet, po aty mund të jenë çaçuna në i bodrum, domethënë që bëjnë siguria ndaj kompanisë. Ku e di ti realistë çfarë kanë bërë? E mira do ishte që, nëse duket e bukur. E mira do ishte që ne të jemi të informuar gjathtkohësisht, net klikojmë informacione lidhur me sigurinë dhe privatësinë mm -hmm. tonë në internet. Pra të jemi ne ata persona që ta lidhim sigurinë dhe privatësin ton në mënyrë sa më drejt sa më korrekte. Dhe në rasti për shembull të blerjeve online, do ishte mirë që të gjithë individët që i bëjnë këto blerje të jenë ato rendin e top site, pra në më të mirave në mënyrë të tillë që popullariteti i madh dhe investimi që është bër për këtë faqe, mm -hmm. është gojë i vazhdueshëm dhe, fund po dhe në fund fundit krijon përcënti sigurt. Po shikoj për shembull, nëse nëse lorim ndihmon pak, po shikosh në në mënyrën se si shfaqen gjërat në internet tek adresa lart. Shokta për shumëll një kyçh, një, kyç, një drynd të vogl të gjelbërt Që është të e sh, një nivel së gërëje Që është një nivel po, Që është dishkan që, që njërësit mund të dalojnë Ka website që nuk e shfanqin as asa të, të Si do që ajo mund të imitohet po. Ajo është ka certifikata së gërëje mm -hmm. Se lë që quët jepën free dhe kjo e ka ul pak nivelin e sigurisë aty në websajtin që e kanë atë. Por është një, një detaj i rëndësishëm. Ëh mm -hmm. ëh. Dhe sigurisht janë çertifikatat e sigurisë, secila lexon secure për shemb, apo jo më shumë për websajte të tjera. E kuptoj. Ose po klikojmë facebook.com na na del facebook inc. Pra është është prap i ka të gëri shumë e lartë certifikate në në Dhe këto, këto janë në to Që kërkohen mërë Që të më bërojnë, të kërkohen, janë të sigur Me qita të të, edhe kur certifikantat Nëse duhet të klasë pak për një pa. mënyrë tjetër të dhënje dhe informacionin Se, okej, okay, Facebook e ruan në të E ruan të dhënat e tua, edhe kartën e kreditit E po themi adreset e këto Me qita të, të tim, Facebook e lirë që të postosh Qarduash, ndërko Dhe këto nuk të ant apo themi që një ri, një erë që tani është, po themi, student, është në shkollë mesme apo në në shkollë të lartë, bëhet gati për jetën, edhe vendos në Facebook qoftë edhe po themi uh, momente krenarie kur ka mbaruar 18 birra edhe një shishe whisky. Porse mund a i të ka fituar ai çmimin e parë. Ajo fotografi me 18 birra dhe shishe whisky mund t'i kthehet një ditë kundër, kundër. Kur shkon aplikon për një punë të caktuar dhe uh, e ka atë foto atje, që dal si gjël si gjel lider, e kem rënë dysh. Ne kem parë ndonjëti që ndodh shumë mm. sidomos sot. Sepse sonë do të kemi gjithë faktorin për shëmbull të individëve që janë në politikë apo në leadership, dalin disa foto të viteve kaluar që ata thjesht i kanë bërë për çejf, nuk kurse e kanë menduar se do vinë ndërkohë që mund të bëheshin lider, mund të bëheshin të, mm. të suksesshëm apo biznesmen, në fund fundit i ka dalë kundra. Kjo është një mënyrë, por dhe në informacionet që ne i japim, sidomos në rrjetet sociale, më imrasin e Facebookut, ne duhet të kemi kujdes sepse ne mund të bëhem pre të shumë personave që e kërcënojnë, na kërcënojnë si persona. Pse? duke edhe në informacion të erë pasërshëm në e për thuajse të gjithë individët dinë gjithçka për ne. Mm -hmm. Pra bëhemi publik dashur pa dashur Kjar. dhe jemi ne ata që i bëjmë dom veten ton. Prandaj duhet të kemi sa më shumë kujdes. Kui, foto që ja ata din kuin jemi, më bëjmë çfarë kemi çejf, çfarë politike pa. mund të simpatizojmë <laughs> tamam. në cilin miting kemi shkuar. Kto kanë qenë edhe më përpara, nuk është se është erdhi interneti këto dhe për shembull politikë përdoren shumë se ku ke qenë ti 46 në apo. Dhe, dhe është drejtë të përdoren se politikë është standard i tyre, po po kemi funksiontarë tjetër. Po, për qytetarin privat, un kam pasur rast për shkakun që që fotografitë të caktuara në Facebook u kanë humbur një vend pune, një individë që përndryshe ishin plotësisht të përgatitur për ta bërë shumë mirë në vend pune, por shefi ka qenë jo i rehat me me atë që ka parë aty. Në universitet, në universitetet mi... universitete kemi prek shumë që me studentët duhet i kushtojnë shumë rëndësi për shembull emailit, mm -hmm. sepse ai është shumë i rëndësishëm për atë se dhe shëqironi plus i shëqironë gjatë gjithkohës shkollës, i shëqiron edhe në profesion. Pra është diçka një detaj shumë i rëndësishëm dhe nga aty buron edhe ti si individ do të bëhesh ekspert apo profesionist i këtij profesioni dhe emaili mund të jetë dëmi kryesor për ty. Jo qoftë ti si person, po. ë emri. Ideja është pra, pra, që semri që ti zgjedh. Yeah. Ne kemi bërë një video demonstrim gjatë uh, prezantimit që kemi bërë dhe në video tregohet që një person që më është në atë rast ishte uh, drejtori i menaxhimit të trafikut në Washington, ai mm -hmm. aksidentalisht e uh, jep emailin e tij në një vend publik. Dhe ndërkohë një vajzë ngjitur e dëgjoni emailin dhe u ulët në atë rrjet ku ishte ulur ai, kërkon në një rrjet social, siç ishte në këtë rast LinkedIn dhe shikon kush ishte ky person. Dhe kur pa rëndinë e këtij se kush ishte, i dërgon një email. Mhm. Mm dhe ai nga pa kujdesi ja në tabletin nuk e tij, e, e, e si më thonë, e konfirmoi se jërë er një email konfirmimi. Dhe në momentin që e konfirmoi, inf infektua tableti i tij dhe ky nuk e kuptoi. Mhm. Mm kur ky shkon në punë, shohin që merret kontrolli i trafikut në qytet. Ah. Po, dhe ndërkohë u bënë një vjedhje banke ku ata kontrolluan gjithë semaforët. Dhe mesazhin që u dham në këtyre ishte që kur ne ne klikojmë kur një këj person ka qirëndësishëm ne klikon një email në e një vend publik. Imagjino çfarë do më solli kompania që, që menaxhon ty si person që je profesionist. Mm. Po cili që që bërja, ishte gabimi që bëri ai? Ishte gabimi që i dërgoi emailin në Tinder ku kishte njerëz po rrinë. Emailin për, për shume mundi e ke, sa e di, emaili i kryeministrit është në faqen e kryeministrisë, për shume edirama@kryeministri.al. Po Filloi por... nga dhënia e emailit në një mm. ambient publik. Dhe pastaj erdhi tek mos kontrollimi i, i linkut pra që u klikoi një link i cili nuk ishte i përshtatshëm në, në formë zyrtare për shemb kur ishte nisur nga zyra e Washingtonit po i punonte fut të dhënat e tua. Ai futi u morën të gjitha të dhënat zyrtare dhe në dhen fund fundit u krijuaj një dëm që një fishing, për fishin pra fishin po për çka kuptojnë dhe pjesë e publikut që në fund fundit u dhan këto të dhëna dhe u krijua kaos në një minutë që ti nuk ishe më mundësi ti rregulloje gjërat. Është problem shumë i madh. Ka ndonjëherë të dërgojnë linçe për façish Duken Por se janë në vërtetar Pra, ëti mendonë që jenë në Facebook Por nuk është në fakt Facebooku është të faqë që duke si Facebooku t t Në një që ti të fusës E-mailin tënë Të fusës dhe password Dinë sigur dhe bësh login Ndërko a i ka marë Në tjetër i ka lecëzuar atje Në tjetër i ka lecëzuar atje ata sa ti e kupton që okei okay, është ky është Facebooku. ëh shikoj ti. Cura faleminderit për për punën dhe dhe për prezantimin sot këtu. Komuniteti për sigurinë dhe privatësinë në internet dhe punojmë. Faleminderit Kevin Mici dhe Edmond Liçaj. Shkëndesit. Gjithashtu themi pas kraunën më mjesit me më shumë. Trashmë për kuzhinën tuaj, mendon Shafer Albania. Sete porcelani të cilësisë më të lartë me dizajn unik, komplete gotash kristali, filxhan, sete servisi, sete tenxherësh, tigan me materiale rezistente qeramike apo granit, aksesorë kuzhinë me dizajn klasik dhe modern, të cilat përmbushin nevojat dhe kërkesat për një kuzhinë të kompletuar dhe me stil. Të gjitha do t'i gjeni tek Shafer. Shafer në shërbimin tuaj. E gjeni tek Paytoni Business Center, kilometri 5, Autostrada Tirana-Durrës në Gëndu të sërë that i can't you see i ain't got no bitch open the tree but i don't wanna put another heart to be i don't wanna put another heart to be said if you don't wanna call that baby that just go ahead now and if you like to tell that baby that just go ahead now and if you worned about me flaws just go ahead now and if you like to tell her hours just go ahead now. That's what I said now, crinches, crinches to I don't you just go on now, what nice, Demontrian his pockets, a national friend now, this world do most about you rackets, ain't in it yet now, remember me, remember me, I know when the legends that can't you see, I ain't got new no bitch up in the tree, but I know what up to love a hard to be, I don't wanna put the love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 us got it now Vetani? Ai, ai, ai. Ai e dini se, dini se. Vetani? Ai e dini se, me yjet në klubin e mësuesit. Përfitimet shëndetësore të farës së zez. Tipi 2 i diabetit. Studuesit kanë zbuluar se vetëm 2 gram në ditë të farës së zez mund të rezultojnë në përmirësimin e niveleve të sheqerit në gjak, bashkë me zvogëlimin e rezistencës së insulinës si dhe rritjen e funksionit të qelizave beta në pankreas. Epilepsia Publikuar në Medisol Science Monitor një studim ka zbuluar se fara e zezë është efektive në zvoglimin e shpeshtësisë krizave të epilepsis të ekfëmijat. Farat e zezëa kanë veti antikonvulsive. Kancerin në zorën e trash. Në disa studime që lizore është buluar se fara e zez ka veti antikanceroze, më holësish ndalon rritin e që lizave kanceroze në zorën e trash. Në një studim me mind, kjo farë e ka luftuar me sukses kancerin dhe nuk ka pasur efekte ansore. Mbrojtja nga sulmet në zemër. Fara e zez përmirëson shëndetin e përgjithëshëm të zemërës ndaj këshillohet për dorini sajt qdo ditë. Kanceri i gjirit, disa studime kanë dërlidhur ekstraktin thima quinon nga farat e zeza me reduktimin e rritjes e kancerit në gjitë dhe rritjen e apoptozës qeliz e vdekjes në qelizat kanceroze të gjirit. This is Club FM 100.4 But no, I've got nothing left to hide While well, I'm with you, oh you But I can't see How strong a man I'm gonna have to be To do for you it comes so naturally Somewhere you move There's a chance to prove show all I can do I believe in starting over I can see that you're hard as you I believe in good things coming back to you You're the light that won't leave me here So got you got me through I believe in you. some you feel worth with like all the love you get you don't deserve it sometimes i feel my fate is just a burden for you you i believe in starting over i can see your heart is true i believe in the love you give me reason to you're the light that lifts me higher so high in the sky I think we're gonna fly I believe in starting over I can see that your heart is true Nëtën Mërë <laughs> <laughs> mënë jesë i mësikënë i ardurënë kruvinë mënë jesënë valetë klappë 5 në inë kynpikaterë Eënë kraninë klappët avës Digidom, digidom Nëtënë nëtënë Nëtënë Nëtënë Nëtënë Eja, uh... <ira> orta Orta Athere Pa Fitos, fitos, fitos Pa Jibbi, jibbi, jibbi Uh, jebi, jebi, jebi. Helium dhe hidrogen Helium bravo, dhe hidrogen e bravo. Bravo. sakt 052 mbaro numre Edmondit fiton 2 bileta bravo për në Shoft. Cineplex 98% e djelin përbër nga kta 2 element mm -hmm. Pa ju Martesa e Brett Pitt dhe Angelin Zogi Kushe Po pra në ngemi, 24 Brago, sa for një 7 mbaro numre Fredit fiton 2 bileta për në Cineplex Unë Brrr, daj, sma, e thashe da i sma praj E them bravo, s'ta pranoa se e them maskoha Ash me zile këtu jo? 2004 dhe me shkeli zyre Pra e kit pra sakt ta po uh, mbukoha Martino Labi Çikto Hava 1 The best selection of Eurodance 1990 to 2000 yeah. now and forever Ricktime Ricktime Ricktime Eksorda Ne më sorritme do të japim edhe fituese të tjera kemi më Jo Ka bucket Na-da-da-dee-na no. yeah, Thank yeah. <laughs> you Tino, know, am I making that? Bye bye I'm not going to talk to you Don't know how to do it Where you were you in my dream I'm talking about Kadesu Corona How's <laughs> that? Pizza media pizza pizza media eh mirë mirë ora uoh ju dëgjuar ne këto për për ne vetë nga 1990 deri në 2010 për nostalgjitë një dekadë domethënë po që për ata që Mund të mbizritë atë dëgjojmë? Po. Është shumë muzicë që vjen. Po pra, nga shumë larg. Po kërcit ti tek, tash ti tek më shok. Ti tek. Nga pjesa mbrapa e hendës. Menjë drejtuar në qendrë të rrugës. Me 3 fargë këthesë. Right now, right now Everywhere Lift your hands and voices Free your mind and turn us You <laughs> can hear me Yeah, uh to djelant tony Fakmaj -huh. jitaj taj uspio Unimaj man djistë taj shkiz Cikas shtad kastet Najdo honi -huh. në tje It's a passion Aaaa, aaa, aaa, aha Ok <laughs> dhe djanëse si i mbajnë komandën për makinën. Më kaloi një makinë e kanë pa thalli. Më kaloi një makinë para asa ditës. Edhe kishte po e kishte këtu, po ishte tupti tupsi, po në në këtë këtu frekuencë, domethën. Shumë shumë gjëra të dhjetra që luante. Garbi Ponta. Ai ndalën semafor për dashit, kapi ai delli, futa hapet deri në futa, më plaç çbot. Mire jo më. Kur i kam kur i kam dëgjuar unë atë, kam thënë edhe un kam qenë shumë i vogël. Si jamë a sosha as plak. No, don't, don't hurt me. No, don't hurt me. Well. No more. <laughs> ne do largoim tani në klubin e mëngjesit mishdashur me anijen ton drejt horizontit. Shkojmë në 93-shin Festival Bar. Ai ai ai. Tembasva Kervefën. Mirë më nqesit, mirë se këni ardhur Në krymine më nqesit në valet e klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e klab të vës E kralnin, pra e kralnin Nga trova pra Në fali, eri I falurja Falurini Pa Mosë e përsërit më të luton Kam dy sëris shkurta për ju mishdashur E para është ajo e një oficeri i policia I cili ndaloj një Një presijator cirku Një nga këta gjonglere dhe cirkut pa. E ndaloj në trafik Në momentin e çpoi, mendon dokumenti, thonë që në sedilin e pasme të makinës aty te Ulsija kishte disa hanxhar, disa thika të mdhaja, kështu. Po. Mendon, çikën ato ti? I tharë ku i kam për jonglin. Fasa në cirk, tha i jonglojn kështu. Ha mos u talli, sa vërtet e ke. Por dha i bëj. Ai më tregonin çik, po i thimar ai 6 copë ato, dhe filloi. Pa pa pa pa pa pa mirë nga para, pastaj filloi më brava, ai bëndë kështu, pastaj nga ana i bëndë kështu. Gjina do. Edhe kalon njëri me makinë i thot gruzi do e marr ti makinën tash, ti ça testin bën tash? Sa un kantigot. Te bën panikë, ha? Që <laughs> Se, <kanë> Se, <laughs> pa, dhe, <laughs> še, testi i vjen la junior exceptional. E figa. Po. Po për tjetra. Për tjetra ajo tjetra i them. Tjetra ishte me me ë uh, disa logaritar. Mm. Aldin po e shikoja. Mm. Cilat ishin marrë në punë në një firmë e cila kërkonte nga ata që tishin të fortë në matematik. Mhm. A do ishin një llogaritar italian, një llogaritar amerikan, një llogaritar francez, një shqiptar. Okej. Okay. Mm -hmm. Edhe hyni pari atje, ishim në intervistë të gjithë. Mhm. Mm hyni pari shqiptari dhe më falni, italianin problemi i parë ishte ishte ishte shumë i vështirë. Amerikanin i parë i thon ata Sa bëjnë 25 plus 8 mëdhjet 63, i thak ju, 63 Po, i thënë ato, unë ka i shumir Futët Logaritari italian I uh, thënë, sa bëjnë 25 plus 8 mëdhjet Vëjnë 63 plus minus 5% <laughs> <laughs> Plus minus 5% Pa, za <laughs> i um, vjen këj fransezi uh -huh. Edhe i thotë uh, I thotë a imfani, i më fali, i thotë uh, pyrje parë për ju 25 plus 8 mëdhjet, sa bëjnë Fransesi 63 Tho ta i do thonësha unë Po që ti jemi brënda uhum. E rrëm blakosim 70 <laughs> Ede në thunë të fare Ndjen logaritari shqiptar është një datë pyetje Në thonë në ti thon, uh, 25 plus 18 Zotri sa bëjnë Këji vëtë dja tuar të avolinë Për kule në dja të tipin Shikon një mbrave që ti ashtë mbë Sa do t'ishtë të bëjnë Shurita <laughs> <laughs> <laughs> Sa du sti bën. Tehemi nesër në qyminë më qesit në klub e fem në 104 çuna dhe goca deri atër. Ti e ëni mirë? Arcadino è. Po Tanino in qyminë më qesit, po orquesta va vien, me in vasnes, si the music box. Ciao. Ne va tin. Di sonni andare. Comunque andare a camminare sulla terrazza con vista mo della mia alba e anche al tramonto il mondo è un mar casino è che va perduto alla deriva ma se sei qui con me il mondo non c'è c'è solo piaggio e stira perso dentro te come nel mare una sardina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 e kanteroj